Ara, liburu bat aipatzen dugu goizuntan, Sempereko eta Lapurtiko Erskuara, hemen sohtzigaren mendean. Hainiz eh, dokumentuak egtzen dira horiak eh, gitaratu gabeak zirenak. Xabier, eh, elosegi, zuk duzu beraz plazaratzen liburu hori eh, egunoan. Bai egunoan. Baxik bon, abat, uleztzeko uh, lan unen uh, abia puntua, erra merda. Oin, zure, zure gogoeta zure, zure lana astendera beste liburu bat e, irakurtzea haikin aipatzen al daukozore? Bai Hala e, da. Dula <coughs> bi urte e, lapodun e, adizkarariak aragitagatu zuen liburu bat oto izato etxera izenaarekin. E, nun agertzen ziren mina da zazpian da begeita zazpian hizkiatuak izan ziren begeita ha ama gutun euskal Herrgetik zoatzinanak onzibatean eta kanadako bidian, eta sekulan abibatu ez zirenak. E, zertzen e, gutuneri hori zertzen, ba, orduan askota e, asko herritzen asko zen e, sistema zen, onziak profitatzen ziren, ziren jendeak edo aideak edo familiakoak onzi bat abiatzen zela olako egunen, baionatik edo donian etik, eta izkiatzen zuten Eta gutunen, gutunen arabera ikusten da batzuetan, jendea presa kari da, zenda badaki e, mezulariak ere emanen duela eta gutun hori, untzira eta untzia abiatzeko dela, beraz hori e, izan geftatu zena orduan, e, eban dut lehen ez zera sekulan agibatu be e, enmugara, Anglesek, gerran baitziren orduan anglesak eta francesak, anglesek harapatu zuten hunzia, baitu zuten, ereman zuten preso eskifaiak, hartu zuten barnean ziren graso guziak, eta asko behantako, eta tesi, historia tesi bat iten daizen uh, xabiean amikizek, atseman zituen, eta gero, publikatu, uh, eban bezala, liburu hartan. Eh, liburu hartan, eh, ikuste, bada bereziki gutun bat... Eh, atentzioa deitua dauzuna, interesatutasaituena, e ipasena da kusuri, eso es insana. hori eta bolotra izeneko gizon batek, eskitatzen dio cheme hari, cheme anda, Luis Buñuel, il royalen Kanada, bezaz. Eta erraten dio, arrive, penchat penchat penchat duzu la berri tristeak. Eta kontatzen dio, itzesitz itz kontatzen dio, e, e, ilketa bat izan dela, ahetzen, doreko saubat eta dela medio, eaile gaixu bat, era mandute paisa. Eta, bon, segitzen ditu kontakizun horiek. Bon, nik orduan ikuskin nuen gai interesanta bat zela, eta nahi izan nuen orduan ikertu ilketa hori. Pentsatuz, bo, hau nun nahi non baitena teatuko da, edo zerbait badago, edo izkiaturi, ia da, eta ez du deus, deus, deus hatxeman. Orduan etzen, eta zibildelakoa etzen galdua izan da, etzen ez da, orakoa uftea itan, eta orduan, pentsatu noen, berdo dikusi e, notarioak, notarioak etzen aetzen orduan, eta ez sekulan izan, eta inguruko horrietako notarioak ikertu nituen, eta horrela, E, atxemanik duen hain izi gauza e, pifrona jai buruz, behaz zaur bat beotaz zuen e, eta xarpante bat zen, maisturua. Eta orduan beraz e, segitu nuen ikerketa batan, eta kulpez e, atxeman nuen eta ekspertazione bat ala zuten Euskaraz egina dokumento, notario baten dokumentoen barnean. Eta hori izan zene abia puntua. Da, bon, gero, e, soegin dituzu, e, notario e, akta edo gutun e, idatzi horiek guztiak, e, bat dira, biltzen dituzunak e, liburu untan, zer, e, zer behigik hausitu zuzu, zer ahistuzitu testu guzti horietan? E, <coughs> Nezat, behigitazuna da, zer nekitarako garritzen zutela Euskara idatzia. Izanik ere, ez... Ez alfabetatuak jende gehien gehiak ezzaienen ez idazten da ez iakurtzen. Ale, euskal testuak erabiltzen zituzten, beraz bazien idazlariak deitzen ziuztenak,ren batzuetan errientak, beste batzuetan handiki batzu, beste batzuetan e, laborari habeas bat e, bazekitenak iizatzen baren batzu, Eta oiek idazkin, idazten ziuten, ez dakit manuz, ez dakit paratuz, sekudaz ba, idazten zituen testoak. Da Zendako idazten zuten testoak? Ba nik uste, jendeak nahiago zuen entzun euskera francesa baino. Ez baitzuen francesa kontren hitzen jende gehenak. Ala nola. E, senpereko ezempreko hoiantzaintzaile buruzko gonadera guztiak goiti bete da euskaraz egiten ziren eta ortuan e, joaiten ziren inkantean e, inkanteak egiten ziren eta markatzen ziutzen eta e, inkantean ematen zuten lotaka multzurka eta e, testu hauek euskaraz idatzi ziren eta an inkanta egitezu engoitieera, ala etzen egiten, orduan ajutaten zuten ajute, edo reste. Beha, gehitzen barima zen ajute, eta gelitzen bazen zen bezala, reste. Beraz, e, dokumentua bera euskera zen, ortaz bariatzen zen, eta nik uste zen ortaz, jendeak hori konfini zuen zuelako, eta ez zuen zuelako, francesa konfini zen. Egan nahi du, esko harak bazuela balio bat, oa ertxe usteginuena, baina prestigiozkoagoa edo balio ofizialago bat? E, bai, nik uste baietz. E, Azteko <coughs> ikusten da lehen eban jendeak etzakiela e, Fantsesa. E, testamentu eta nik ustean dauri, ebat du obdenuetan, e, gehienetan, notarioa finitzen du erganaz eta irakurtu eta berriakurturik. E, itz ez itz euskaraz bere minzaidean. E, Francesa bat entzuen danzun idioma vulgar. Baina vulgar ez da peyoratiboak, baizik erriaren minzaidea da. Eta baska, batzotan. Eta behaz, e, jenak ezakien, ezakien Francesa. Ez zuen komprenitzen Francesa. Eta zendako e, zu diozuia ofizialtasun bat bat E, ba eta ez. Emanen dut baietz e, irabiltzea baitzen eta iniz. Eta irabiltzen zen ez bakarrik testamentu baizik eta e, debisen egiteko, edo inventarioen egiteko, edo etxe partilen egiteko, etxe partidan ziden nauxizaharra eta nauxizik gaztea sanburten zide laiek partekatzen zuten etxe usia goiti beti. Hiten zuten bi jaren sukaldeat, sukalde berria, eta gero parte katzen zuzten pentsiak, parte katzen zuzten denak. Landak eta arbolak eta, eta batzuetan, e, eia edo barrukiak ere, e, bi xartzea bat Bat enzat, abestea abestea abestea bat entzat, abestea beste entzat, bat sukalde berria entzat, abestea sukalde zahara entzat. Beraz, e, ez da dudarik e, e, kaso hortan, Eh, basela, ofizialtaxun gixabat. Eta bestalde, notario Askok eta notario Martena Vizmendi gehi beziki maiz <coughs> bere agiria, oso ki franceses egina, baina gero evitendo selon un uh, memoire ekri en lange baske anexe alakta. Beraz berak notarioak. Sartenzuen aktoran barkan, agirioren barkian, eta berak notarioak ematen zionen ofizialtasun bat. Beraz e, balio zuen balio ofiziala zuen, euskera eta itzuten euskera hori itz, itzultzen. Euske dezen bezalagu emaiten zuten paper batian eta e, aagertu dira beraz e, ohei. Martean Arizmendi, notarioa ipatzen duzu, ainiz badituz, badira beste, beste batzu ere, agertzen direnak ilguruan, mairen nagusiki hori, Arizmendi hori. Gizon oktaz, uh, zerbait badakizu, gen historioaz, eta zer zerretasunak badituzu? Bai, biztanta. Eh, eh, ez duen nuen posible ez ikertzia, eta ikertu dut inala gehiena, Martean Arizmendi hori no, zehintz nortzen, E, ...arbonan sortu zen... ...elovrega etxean... ...elovregako etxe... ...etxeko xemia zen... ...orduan etzen or, ondokoa, baino xemia... ...eta espozatu zen... ...xempeluko... ...emazte abeaz batekin... ...la saudi izeneko... ...emazte, emazte batekin... ...barberaenea... ...etxeko e, alaba prima... ...andregaia. Beraz... ...etorri zelareik... E, ...eta espozatu zelareik... ...xempelen... ...ik agerik da sinatzaileak eta lekukoak zibela jende haundikiak. Derreztegi bat zen, medikua, konsellidurua, eta ezta gizemar hauza. E, beste bat el elzaurdi ben e, koinatabak, bakatu emaztearen e, aneia mediku bat edo, eta beste jende handiki batzu usta iztafrak, eta e, beraz, e, barberainia bestalde zen eta gazteluarekin, senpireko gazteluarekin, haureman No, ondia zuen etxea. Eta eh, anedota gisa erratien alda, de lankrek insulari bere libulua mila seion damabian, aipatzen du nola, bera, eta bede ondokoak etorizilarik jorginen e, eta jorginen e, e, hausietara, e, mm. alokatu zen barberean ian. Eta erriten du, etzela gaztelua joan, pentsatzen zuen gaztelua nefesitua izan intzela, baina gazteluaaren familiakoak edo, ez dakiz, zointzien angon ausiak, han egin zuen ostatu barberean ian, eta han ikusi zuen uh, derboha eta historioa <laughs> oidana kontatzen duen bere diburuan. E, testuak zo e, egite malin baditugu eskuararen e, aldetik, eskuararen e, kalitatearen aldetik edo ez e, gauza Badira, berezitasun batzu, erabiltzen diren hitzetan edo erraiteko maneretan, miska bat azpime jatzen aldirenak? Erraiteko maneretan, erran behar da gauzabat. Notarioen, minzaida, argunt eta argunt margatua zen, erriten zuten, azaboar, ledi, ladit, eta gauza gustioiek nolaz baita, quelqu'un zuen ou beaucoup eu que eta société est sans ténèbres et tant sont il a quitté corps à savoir il a quitté corps bon voyez esguinoune go on la coi que vende ne et en genun au la dit la dite au lieu que bah des morts aussi en Gauzko egunean, ezgin duke, olakoik egingo, badira behaz kalko asko. Baina bestalde, badira ere formulazio batzu, ahont eta naturalak digenak, batera fortsatu gabeak, borttsatu gabeak, eta e, testu eta bada denetari, badira goza, ederrak ere. E, Iztekia bizik labiatxadak asaskotan, Eczemplu zate maiten alda oianza intza ašen peren. E oianza intza ibuluzko e, itzak, e, aško-taško, oheikoak ez oheiko takistenak. E, ala nola, ba zembeitzu ekeriteko, ulka, urztvinga, e, ernaia, ernaia aski ezagutua da. Eh? Mm. E, eta bo, niso, eneiz abornu, eta nese gausa askotazo bai baina askodina eh ba, bada isterighi bat ba 30 20 isterinikoak eta denak ikuntzakoak edo edo baita ere e, ba etsaldetakoak eitzen siutzenak eh? mm. bai. E, ar, zuk e, diratu dituzun dokumentoak, ikusten diren e, dokumentoa dira senpere eta lapordiko gune horretakoak. Erenik behar ba, e, spikatzena da dukzun, nun hartzima dituzun aktsiba e, horiek, eta nik badira gehiago ere lan tzenal lita izkenak. Nik hartzima ditut eban dutan bezala lehen eta haitzeko ilketa hoven adirat, ehm? eta ust, uste gabekoa izan da, zon bat e, ziren, batez ere, Marten Arizmendin eta Kasuan, baina baina beste bat dola garai azkain dara ere berak baitu amara dokumentu. Eh? Bo, beraz, e, nik pentsatzen dut, mentura, e, zein dako atxeman du da nik, ba, ik beidatu ditu lako, dudalako. Eta menturaz pentsatzen dut, e, bide hori, e, beraz, e, segitzikutan beztetukitan, iten alden gauza da nikuste, erena dut neok ez badu beidatu ne, neok ez badu sogini bezala amarmilaka amarmilaka dira eh, eta hori alde ba, ez du neok atsemanen ba, norbaitek sekatzen bari madu eman eh, Ba baigoriko notariak ba, mentunaz bat itazke olakoak ez da, ez da Hori entxeatu behar da. Eta hori ditake, enoztez, e, estudiante batzutan uh, raten dute, ma ba, ez da deus, eta, ba, bueno, ez da deus, beha, mentu nazba. Bestalte gauzabat egan behar da, ez da beha historia, baita ere historia bera ere, e, nik entxemplu bat emein dut, e, kasu hau lotua da, baina ez da baka behar mintzaiaena, baita ere historia bena erena zer e, da hori, ba, e, ikusi dut e, pikie itza, eta galdatu dut, e, eta ofizio zaharrak eta e, sauten dituztenak eta liburuetan ere eta piki eza sekulan agertzen. Eta, e, ikusi dut e, em, em dokumento batean, behaz euskerazko dokumentoan erraiten du piken konferiari hainbeste, so, jaztaki testamentuan zen edo, jaztaki zertzen zuhen, e? eta ordoam behatu be dut, zer da honi, eta kaxik neokestua batek haipatu du, Dominique Dufork haipatu zuen, xempereko berrietan berri emanez, berri zaharrak emanez, ipatzen zuen, eh, eh, Baionako erriko txeak, manatu zaskola xempere di, a la Cominote de Sempe, haiten zuen, idu dozen a pika, eta idu dozen a pika horiek kado eimehaxe kon bayonac Henri Bigravena Henri de Condé mm -hmm. oui c'est un prince de sang dit un soutenable gaina naya eta potezanten aldebadia hartu zuen ha mintortan me milla xeon da hasta git hasta penian amasaspira hemen den penian eta banatu zasgun bezak champenedi ilusozena pika o parivatenei de Condé Henri de Condé avei Beraz, nik, e, ostaz, e, segitu dut e, ikertzen, eta ikusi dut behin baino gehiagotan agertzen dela konferria hori, eta e, jende batzu metr pikie ziren, eta, bo, ba, aki soinetxe takoak ziren. Beraz, gauza berri bada hori historia da, hori ez da karekteuska historia, hori da historia hutsa eta... Nikuste, olako roza asko, egon detezkela, gordelik, dokumentu agirietan, zen da denetarik, denetarik bada eta notarioen agirietan, bat dira, erventa sortzen ziren, kapitala maten zen, kapital bat ematen zen, eta beti ematen zen, egunetai bost ematen zen urtean erventa zen, eta interesa, eta erventa geiten ziren gehienetan apesentzat, Apesak egin zezaten mezak eta eventako diruarekin. Eta egin zezaten mezak, ba nortz baita zerua joan za dien. E, Nolazit baita zerua erosten zuten orduan. Ba, um, Txabia Jeroxegi uh, miliskeak gure galde jer, erantzunik. Doxitaraziko dugu, beraz uh, libura eskuratzen aldo zuela. Sempereko lapurdiko lapurgdiko e, e, euskara emezortzikajen mendean, lapurdi milaxi onta behatzi elka arteak agitaraturik. Mileska eta pasaiunan. Mileska, suri.